На службі співали так, що ленинградські хлопці припиняли бренькет-гітар і зачудовано слухали новобранців з України. Та то було в восени сорокового. Нині в запасному майже не чути пісень Охріменка і Овчаренка. Після обіду Охріменко і Овчаренко почали грати в футбол. А поки сформуються команди, я був на воротях, за які правили валун, і на семиметровій відстані від нього, каменюка, пенальті бив мамонько. Ото дивина. Колись про Бутусова розповідала, що заборонила йому бити правою ногою, говорив старший сержант мамонько. Поцілить у воротаря і смерть йому. Так буде і тобі. Ну? Він розгнівався і вдарив. М'яч полетів надто високо. Я не міг дістати його, підстрибнувши. Все одно гол. плескав в долоні маменько. Товаришу молодший сержант", почувся голос ротного. Тебе знову викликають. Два підполковники з погонами інженерних військ. Охріменко, постій на воротях, попросив маменько. І постою, охоче погодився Охріменко. Одного мене викликають, запитав я у лейтенанта. Чоловік десять, і не прана теж. Маменька бив пенальті без промаху і був від цього на сьомому небі. Та в Охріменка відпала охота бути воротарем. Він, як і Овчаренко, здивований, чому не викликають їх? Насторожився і мамунько. Може, цим інженером і його військовий факт знадобиться? Він забив іще одного гола і теж подався до штабу. Слухай, земляче, звернувся до мене Охріменко. У разі чого замов за мене за очаренка слова? Ми ж разом завжди, якщо не вважати поранення, й госпіталь. «Разом би й тепер спробую, але...» – відповів я. Лейтенант і гурт солдатів супроводжували мене до хижі, у якій був штаб полку. Усім цікаво, чому викликають так мало людей. Якщо приїжджають із стрілецької чи з артилерійської частини, то одразу беруть роту або взвод бійців, а тут не більше десяти. Неподалік від штабного будиночка я зустрів мічмана Непрана. Той таємниче підморгував і сказав пошипки, «Я відмовився, підожду з інших частин. Може на флоті виявиться вільне місце, може в танкісти». Послали б тебе у запасний стрілецький, якби ти був потрібен флотові, заперечив я. Так швидко думаєш, нашим склепати ті підводні човни чи торпедні катери? Та почекаю ще. Туди не хочу, промовив Мічман. Більше нічого не сказав, хоча по очах було видно, що повідав не все. Мабуть, так треба і вже зовсім перевів розмову на інше, коли солдати в нього почали розпитувати, що там і як. Цікавились, як нас годують у запасному. Заходжу в штаб. За столом збите містощок троє. Тут у запасному полку всі меблі саморобні які хижі для штабного начальства і самого штабу, як землянки-бараки, в яких можна ходити на повний зріст лише посередині, по боках нари з кругляків молодих ялин, беріз. Пук дислокувався в заболочених лісах поблизу Ладоцького озера, на місці колишніх лісорозробок. Майже на поверхні землянки, близько вода, за столом, окрім нашого начальника штабу, іще два підполковники. Чорнявий підполковник перегортає мою особисту справу.